109. Exaltarea zeului Mitra Mai surprinzător și mai important pentru istoria mazdeismului este Mir-Iast, lungul imn închinat lui Mitra. Mir-Iast se scrie m i -H r spațiu y a -S -T. Citesc, că l-am creat pe Mitra, cel cu întinse pășuni, declara Hurama asta, l-am făcut la fel de demn de venerație și de închinare ca și mine însumi, închei citatul. Iast 10.1 Altfel spus, toate măreția, puterea și creativitatea lui Mitra sunt opera stăpânului înțelept. Se recunoaște în acest prolog efortul teologiei mazdeiene de a reconfirma tot puterea unui singur zeu. În fond, Mir Iast înfățișează și justifică promovarea lui Mitra la rangul care îi fusese propriu înainte de reforma lui Zaratustra. Când, la sfârșitul imnului, săi sunt adunați la oaltă, autorul folosește formula Mitra Ahura, replica a binecunoscutului binom vedic Mitra Varuna. Nota 13. George Dumezil a arătat că locul lui Mitra a fost luat în imnurile Gata de Vohu Manah. Închei nota. Că totuși, zăul exaltat în Mir Iast nu a fost reintegrat în Mazdaism fără anumite transformări. Se pot descifra în chiar momentele deosebite ale unei discrete teogonii. O serie de acte și de gesturi ale lui Ahura Mazda vizează chiar glorificarea și promovarea lui Mitra. Să subliniem la început multivalența sa. Mitra este, desigur, zeul contractelor și, promițându-i adorații, credinciosul se obliga să nu rupă învoielile. Dar Mitra este și zeu al războiului și se arată violent și crud. El îi masacrează cu furie pe Daev și pe necredincioși cu măciuca sa, Vazra, trăsătură care îl apropie de Indra.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 Nota 14. Se cunoaște semnificația acestui motiv mitic. Construirea unui templu în cer de către membrii panteonului exaltă victoria, de multe ori de tip cosmogonic. Vezi, Marduk. A unui zeu și consacră promovarea sa la dreapta supremă. Vezi, Baal. Evident, acest episod mitologic se traduce pe pământ prin ridicarea unui sanctuar în onoarea zeului. Închei nota.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 După această apoteoză, Mitra se întoarce din nou pe pământ pentru a-i combate pe Daeva, în vreme ce Ahura Mazda rămâne în casa cântecului. Întâlnirea dintre Ahura Mazda și Mitra pecetluiește destinul divinităților demonice, Daeva. Mitra este slăbit ca lumina care iluminează întreaga lume și inul sfârșește cu aceste cuvinte. Citez, prin planta, barsom, noi adorăm pe Mitra și Ahura, glorioșii stăpâni ai adevărului, incoruptibil în veac. Noi adorăm stelele, luna și soarele. Noi îl adorăm pe Mitra, domnul tuturor țărilor. Închei citatul. Mitra a fost promovat în mazdeismă, mai ales ca zeu victorios în lupta împotriva demonilor Daeva și a necredincioșilor.